Abenduak hamalauditu gaurko honetan, ostirala da eta hau berrion albistegia duzue berriozari herriatiaren albiste eman Berriozarko ondare inmaterialaz mintzatuko gara lenik eta behin gure erriko ondare materia gabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko baitute gaur arratxarlean. 2000 eta urtean berrio zarko udalak gure herriko ondare materiagabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Lanaren xedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendean gure herria nolakoa zen ezagutzeko eta garai hartako bizimodua alorro guzi etan ba, pixka bat urbiliago ikusteko. Etxea, lana, familia, eskola, eliza, Arremanak ospakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago, hogeita Elkarrizketa bideoz grabatzea eta lenbizikoa marrak eginak daudeia da, hoiek izanen dira gaur bertan entzunaretoan aurkeztuko direnak agriatxaleko sei terdietatik aurrera. Girol kontuak aipatuko ditugu orain berriozarko mendiastearen hirugarren edizioarekin jarraituko baitugu gaur bertan BKA mendi taldeak bimila hamaikan himalaiara egin zuen espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko digu Arriatsaldeko zazpiterdietan kulturgunean Bihar berriz sabenduak hamabost larun batarekin inigo barberenak Monterioen inguruko laumilakoen ibilbideari buruz hitz eginen du ikkusentzunezko baten baitan eta Ta horren ostean Jose Luis Cisneros Pelayo zendutako Mendizale Berrio Zartarrari homenaldia eginen diote. Itzordua Arratsaldeko 8 izanen da Entzunaretoan eta bukatzeko igandean Berrio Zarko Mendizalek mendi ateraldia eginen dute 1182 metroko Irakurri izeneko mendira. Itzordua eguzki plazan egin dute goizeko bederatzietan. Eta egu berriak gainean ditugunez, Tokialai elkartean hasiak dira ekitaldi bereziak prestatzen, zuloalaiko peña txikiko neskamutilek hainbat jarduera antolatu dituzten, datozen egunetarako gaur bertan elkartea apaintzeko saioa eginen dute, arriatxaleko seietatik aurrera txokolatea eta bizkotxoak ere banatuko dira, parte hartzaileen artean. Egu berritako egunetarako berri, Zolentzerorekin argazkia, kamixi bai saioa berriak, hiru salenguruko ibilaldi bat eta mozorro dantza antolatu dituzte Eta gabon gauaren bezperan kultur itzordu bat izanen dugu herrian barrura begiratzeko leioak Euskal Presoen inguruko dokumentala berrioz harrien eskaineko dute abenduaren hogeita iruan Josu Martinez, Txaber Larreategi Mireia Gabilondo enara goikoetxea eta eneko olasagasti zuzendariek ondutako filma entzunareto berrian eskaineko dute arratxaleko zazpietatik aitzinera Sarrirak salga izanen dira emanaldi hasi baino ordu bete lehenagotik lehiat dia hanya Eta egun bat lehenago, hauztokideari laguntza elkarteak elikagai bilketa eginen du abenduaren ogeita bian. Elkarteko kideek elikagaiak bilduko dituzte etxezetxe, etxe, arroza, egoskariak, galetak, pasta, boteak, latorriak, olioa esnea eta abar luze bat jasotzeko. Jatekorik ez duten berriozartak rei emanen dizkiete elikagai hauek. Bilketa goizeko amarretatik eguerdiko bietara eginen dute esan bezala abenduaren ogeita y Tavián. eta kirol kontuetara pasako gara segituan datozen egunetarako kirol itzorduak aipagai izanen ditugu fer, berriozar futbol elkartearen norgeiagokak aipatuko ditugu orain gizonezkoen futbolari dagokionez kionez lehen regional mailako taldea lagunaken kontra harituko da larun batean arratxaldeko lauetan berriozarren bigarren mailako gazten taldea etxarriaran hazen kontra lehiatuko da larun batean ere amabietan etxarrin kadete A taldeak bidez harrea hartuko du berrioz harren jokatuko da partida Larun batean goizeko amarreak laurden gutxitan Kadeteak B be taldea berriz bidez harrearen kontra hariko da Ama bostean ere larun batean eguerdiko amabietan noanen aurrak A taldeak ademar izanen du aurkari berrioz jokatuko dute Larun batean goizeko e, amabiak laurden gutxitan Eta aurrak be taldeak berriz saalesian ozen kontra jokatuko du larun batean amabietan UARTEN e, Emakumezkoen e, futbolari dago kionez e, e, Regional Maioko emakumezkoen talde berrio zartagrak Doneste, doneste B izanen du aurkari larun batean Arratxaldeko laurak laur gutxiagotan Doneste ben do jokatuko den partidan Zortziko futbola taldeak berriz Makumezkoen taldeak berriz Atxeden aldia izanen da eta Zortziko ari zarigaren ez ba, Gizonezkoen edo mutilen taldeak Aipatuko ditugu A taldea lezkairuren kontra Hariko da larun batean ordu bat aterditan Berriozaren B taldea Berianen kontra Larun batean eguerdiko amabietan Berianen Z taldea Euesibar taldearen kontra Kontra, eh, jokatuko du larun batean amaikak la orden gutxitan hemen berriozaren eta hemen ere jokatuko da detaldearen partida burla desen kontra larun batean eguerdiko ordu bat aterditan. Eta bukatzeko futbito honor gehiagokak haipagai ditugu berriozar ataldea, karmelitasen kontra, jokatuko du larun batean ordu batetan, berriozarren bek, eh, sagrado korazonen kontra, A, larun batean ere, amaiketan berriozarren Z taldea, San Zerninen kontra, larun batean, amabietan berriozarren D taldea, Doña Mayorren kontra, a, e, larun batean, amaiketan, Eskaban, E taldea, Eskolapiosen kontra, larun batean, amabietan, ar arrotxapean F taldea, San Zerninen kontra, larun batean, Guerdiko e, Amabiak la orden gutxitan, San Zernin Eskolan, G taldea, e, Sagrado Corazonen kontra, jokatuko du, larun batean, amabietan berriozagren, H taldeak larraonaren kontra jokatuko du larun batean riatsaleko lauretan Larraona eskolan I taldea e, Marillak taldearen aurka hariko da larun batean ordu batetan berriozarren, Jota taldea ermita berriren kontra, lehiatuko da, larun batean, amabietan burlatan, K taldea mendilorriren kontrariko da, larun batean lauretan berriozagrien eta bukatzeko, ele taldea santzerninen kontrariko da, larun batean goizeko amarriak laur den gutxitan santzernin eskolan. bakirooleen ostean gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu eta gaurko egunkarien lerroburuak irakurriko ditugu orain berria egunkariarekin hasiko gara eta hae ba, lerriobururik handiena nagusiena urkulu lehendakari. Bestelako kontuak ere badakartza orain arteko lana gal ez dadin buerten kontra babesa eskatu du euskalgintzak eta bukatzeko bakiroole eskainetako titular bat. Pilotak prest, lauterdiko finalera indarrak parekatuta iritsi dira bengoetxea eta ola izola. Diario de notiziaz hartuko dugu orain eta hausel erreburu nagusia irurogeita bost milioiko gutxiengoko erreforma fiskala onartu dute UPNek eta PSNek bestelako kontuena artean asfi taldearen iruztur kasua haipagaidu diario de notiziasek amar bat birzilagun elkarte aurkeztu dira asfi taldearen iruztur hauzean kaltetu gisa eta e, ba, erreportaje interesgarri bat minus baliotasuna duten pertsonak kontratatzen dituzten enpresek krisian dagoen sektorea sustatzeko deialdia egindute bukatzeko ondoko leherroburuan nabarmendu dezakegu arteko berri paperean eguesi bar Opozizio osoak jose txo handia upeneko alkatea gaitzetsi du eta haren dimisioa eskatu preferenteak erosi izanagatik. Gara egunkari hartuko dugu orain eta Nafarroari dagozkion behirrien artean hause nabarmendu mendu dezakegu Nafarroako kutsak pegen aute hau ziaz egindako harra etzuen ikertu poliziak. E, leitzara doa gero e, gara eta hausien nabarmentzen du Leitzako udalak ekimen bat asidu Nafarroan ikur frankistak kentzeko Eta Nafarroako gobernuaz e, mintzo da e, gara egunkaria Nafar gobernuak ezaki oraindik ubidearen fase berria nola finantzatuko duen Bukatzeko e, ezkuntza kontuak haipagaiditu egunkarionek Mobilizazioa sarri gurenen eskola berria eraiki dezaten eskatzeko Eta bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu eta ondokoan abarmentzen du kordobilakoak. Nafarroan egiten e, e, egingo dituen berreundalau kaleratzeak komunikatzeko prozesua gaur amaituko du gamesak bestelako kontuen artean haue drogen kontsumo mailak bera egin du Nafar gazteen artean alkolarenak izanezik eta ekonomia kontuen artean haue errentaltuenak gehiago tributatuko dute Nafarroan bukatzeko meteorologia aipatzen du Diario de Navarrarak euriarekin eta temperatura epelagoekin amaituko da astea Nafarroan eta ainz zuzen ere ba gaurko kiosko digitala itxiko dugu gure pertxena itxi eta e Ba, guk ere, temperatura eta meteorologiari buruz mintzatuko gara segituan. pelagoa gaurkoa, baina baita buztia ere orain bertan amar graduko temperatura daukagu berrio zahiren, beraz esan dugun bezala aurriko egunetan baino askoz ere e, pelagoa eta termometroa ez da gehi -egi aldatuko egunean zehar ez dugora eginen ez da bera ere bederatzi eta amaika graduren bueltan ibiliko baitira merkurioa. Keuriari dagokionez egun osoan zehar e eginen du egun osoan zehar botako du, baina e, indar gehiagorekin eguerdi partean. Ba, ausi izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan behirri osari irratiaren sintonian FM-eko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Muzika